Duhul nostru îl pune, Cartea lui Iisus, El mi te-a adus, Să sădești în noi harul vieții, Faptele Apostolilor, capitolul 23, versetul 1 Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Faptul că Apostolul Pavel s-a uitat țintă cu ochii trupului la sobor nu ne îndreptățește să credem că și-a luat ochii Duhului, ochii credinței de la Domnul Isus, ci din potrivă. Când Domnul Isus a uitat țintă cu ochii trupului la tânărul bogat, nu înseamnă că el și-a luat ochii Duhului de la Tatăl Ceresc. Cine poate crede lucrul acesta? Pavel s-a uitat țintă la sobor pentru ca să pună stăpânire pe privirile celor prezenți în vederea lucrării pe care o aveau de făcut în acea împrejurare. Ochii au o mare putere și cine știe să folosească puterea lor, biruiește uite-te țintă chiar și la vrăjmași, pentru că numai cei nevinovați pot ține privirea sus. Adevărul te face să umbli drept și să stai drept, numai vinovăția îți apleacă fruntea și te face să privești în jos. Sfântul Apostol Pavel era curat, de aceea putea să privească drept în ochi pe orice om, chiar și pe vrăjmași. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis, Fraților, prin cuvântul frați, Pavel se considera pe sine egal cu acești iudei care formau soborul, adică frați de neam, nu de crez. Această expresie îndrăzneață a iritat pe marele preot. Eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Când trăiești curat față de adevărul lui Dumnezeu, nu e o mândrie să spui că trăiești așa, ci o mărturie pe care trebuie să o dai. Nu e o mândrie pentru lumină să spună că e lumină. Pentru un copil al lui Dumnezeu nu e o rușine să-și spună o bârșia, ci e o datorie. Curăția cugetului îți dă tărie în mărturisire și în orice lucrare bună. Dacă ai cugetul curat înaintea lui Dumnezeu, nu te mai teme de oameni. Un scritor francez, Victor Hugo, spunea, Cea din tâi justiție este conștiința omului. O singură santinelă este posibilă, cea a conștiinței. Să-ți asculți, conștiința este o regulă care nu admite excepții. Toți apropiați-vă cu liniște și pace, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Toți să alergați la Mântuitorul cu conștiințele curate. Fiecare să intre în conștiința sa și socotindu-și păcatele făcute, singur să-și ceară răscumpărare dreaptă, ca nu cumva atunci, în ziua judecății, să fie judecat cu lumea întreagă. Cum putem noi să ajungem la un cuget curat și la păstrarea necurmată a curăției? Răspunsul, cine cugete la cuvântul Domnului, Proverbe 16 cu are cugetul curat. Cuvântul, adevărul, dă adevărata curăție sufletului și duhului omului. Eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Pe oameni putem să-i înșelăm adesea. Înaintea lor putem să luăm o înfățișare după cum voim, nu după cum suntem. Noi suntem ceea ce suntem înăuntrul nostru, în gândurile, simțurile și cugetele noastre. Așa stăm înaintea lui Dumnezeu. El privește în adâncul inimii noastre. Ce stare înaltă este să poți spune am viețuit în toată curăția cugetului înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă oamenii mă văd altfel, eu sunt de plin liniștit fiindcă înaintea lui Dumnezeu sunt curat. Dacă nu mă mustră cugetul, am îndrăzneală la Dumnezeu. 1 cu 3,20 Să veghem ca ușa dinspre Dumnezeu să fie deschisă necurmat. Cugetul întinat o poate închide. Să ne apropiem cu credință și deplină încredere mereu de Domnul Iisus, Marele Preot, care ne poate curăți cugetul prin sângele Său. Fromoase e lumina iarătare Ia poartă-mi sine viața, de har și sărbătoare. Isus e lumina, eternă Maria, În el e de plină, iubire și viață. Isus e lumina, eternă Maria. În el e de plină iubire și viață. Versetul 2 Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Cel slab ridică primul pumnul, spune un proverb persan, iar un proverb românesc zice, adevărul umblă cu capul spart. Când păunul își înfoaie coada, se vede și mai clar cât de mic îi e capul. Plea va luată de vânt, își râde de grâul snopit în bătaie. Un scritor francez, Renard, a scris Există falsă modestie, dar nu există fals orgoliu, înfumurarea umblă pe toate cărările. Pavel și-a început vorbirea liniștit și respectuos, dar marele preot, după prima frază, a poruncit să fie lovit peste gură, arătând și prin aceasta funcția lui înaltă și că adversarul nu vorbește adevărul. Ce preoție de căzută! Porunci de acestea dau preoții de pe pământ, apărătorii partidelor religioase. Preoții cerești însă, toți adevărații urmași ai mielului lui Dumnezeu, nu lovesc pe nimeni, ci dau cu pâine în cei ce lovesc cu pietre. Adevăratul preot trebuie să ducă păcatele și întristările poporului pe inima sa înaintea lui Dumnezeu. Dar marele preot de aici, mândru și obraznic, se gândește numai la slujba sa, pe care nu voia să o piardă. Astfel de conducători au adus mult rău și au împiedicat mult sufletele de la mântuire. Anania în înseamnă domnul este îndurător și domnul este apărarea mea. Ce depărtare este între nume și viața trăită a acestui mare preot? Dacă purtăm nume frumos, să ne purtăm după cum ne este numele. Anania, acest mare preot, a poruncit să fie lovit Pavel. Făcând însă lucrul acesta, el a călcat legea. El a călcat legea pe care zicea el că o apără. În lege spune, dacă cineva lovește obrazul unui israelit, lovește slava lui Dumnezeu. Deci, cine lovește un om, lovește pe Dumnezeul cel Sfânt. Vorba unui înțelept, oamenii mari nu se mai văd când oamenii mici se văd mari. Anania a ajuns pe scaunul de mare preot prin mijloace omenești necurate în anul 47 și a fost înlăturat din funcție de către Irod Agripa II în anul 59. A rămas vestit prin mârșeviile pe care le-a făcut în slujba pe care a avut-o și a fost ucis de către evrei la începutul războiului iudeo-roman în anii 66-68. După faptele pe care le săvârșește, se cunoaște cel pus sau cel nepus de Dumnezeu într-o slujbă. Așa după cum s-a spus mai sus, preotul lui Dumnezeu nu lovește pe nimeni. Dumnezeu nu are slujitori cărora le-a dat darul bătăii, nici al bătăii cu limba. Iar dacă cineva bate, zicând totuși că este preot al lui Dumnezeu, este un mincinos, nu trebuie crezut. Marele nostru preot Iisus Hristos n-ar porunci slujitorilor săi să lovească pe cineva. La fel preoții născuți din el nu pot să săvârși o astfel de faptă. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el. Ce poruncești tu, dragul meu, celor din jurul tău? Viața ta, felul tău de a fi, poruncește, adică îndeamnă pe oamenii la pace și dragoste sau la ură și război. Dacă Hristos este viața ta, tu vei porunci poruncile Lui. Frumoasă e lumina de adevăr și pace, sub raza e iubirea, divinul rot și îl coace. Isus e lumina, eternă mariată, în el e de plină, iubire și viață. Isus e lumina, eternă mariată, în el e de plină, iubire și viață. Versetul 3. Atunci Pavel i-a zis, te va bate Dumnezeu pe perete văruit, tu șezi să mă judeci după lege și poruncești să mă lovească împotriva legii. Cineva a spus, fățărnicia este păcatul de meserie al bisericismului. În legea lui Moi se spune că numai după ce omul vinovat este judecat, se îi sedea pedepsa și nici de cum înainte de judecată. Deuteronom 25, 1 cu 2. Cel care a dat porunca, marele preot, ca să fie lovit Pavel, care a fost adus în fața scaunului de judecată, înainte de a fi judecat, era peretevăruit, adică fățarnic, pentru că el se dădea drept apărătorul legii, dar călca legea în fața norodului. Locul lui ar fi trebuit să fie înaintea scaunului de judecată și nici de cum pe scaun. În fața lui Dumnezeu, acest mare preot nu avea nicio valoare, pentru că nu era sfânt. El trebuia să aducă jertfă pentru păcatul acesta, să se pocăiască și apoi să fie judecător. Apostolul Pavel a vorbit din partea lui Dumnezeu. Unii spun că ar fi fost o greșeală a Marelui Apostol cuvintele Te va bate Dumnezeu, perete văruit. Cuvintele rostite de Pavel au fost cuvinte profetice, căci Anania a fost ucis de un sicar în anul 66. Sicarii erau revoluționari evrei care ucideau pe evrei colaboraționiști cu romanii. Erau numiți așa după arma ce o purtau ascunsă sub haină, un cuțit. Cu privire la expresia perete văruit, la evrei era legea că dacă cineva se atinge de un mort sau de un mormânt, să fie privit ca necurat și trebuia să aducă o jertfă de ispășire pentru el. Ca să fie văzute și ocolite, mormintele se văruiau cu alb. Pe cel fățarnic, evrei îl numeau perete văruit. Domnul Isus le spunea fariseilor, Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Un scritor vorbind despre fățărnicie zicea, Dumnea ei, o doamnă, scrie articole împotriva vânătorii și poartă o pălărie împodobită cu picioare, ciocuri și aripi de pasăre. Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Bătaia, judecata lui Dumnezeu pentru cei care stăruiesc în fățărnicie, va veni când știe și cum știe el. În timpul harului, timpul de față, judecata lui Dumnezeu este numai pentru îndreptare, pentru mântuire și viață. Apocalipsa 3 cu 19 Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Poruncești să mă lovească împotriva legii. Înțelegând adevărul acesta în duhul noului legământ, să nu facem nimic din ceea ce știm că este împotriva legii duhului de viață, căci vom da socoteală înaintea scaunului judecății dumnezeiești. Versetul 4. Cei ce stăteau lângă el i-au zis: Îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu? Nu Pavel și-a bătut joc de marele preot, ci marele preot care a poruncit să fie lovit peste gură, era batjocoritorul. Lovitura peste gură era o lovitură de umilire, de înjosire, o expresie a urii disprețuitoare. Celui care suferă să nu-i mărim suferința prin batjocuri. Domnul Iisus n-a jocorit pe nimeni. El este pilda noastră desăvârșită și în această privință. În situația sa de întemnițat și de victima loviturii peste gură, deci a omului care suferă, Pavel n-a batjocorit, ci s-a apărat, spunând niște vorbe, ca răspuns la niște fapte. Privind lucrurile dinspre viitor, înțelegem că preoția după rânduiala lui Aaron era apusă. Dumnezeu nu-i mai considera preoți pe acești oameni. După scurt timp s-a văzut limpede acest adevăr. Unde mai sunt preoții legii vechi? Preoția după rânduiala lui Melhisedec a luat locul vechi preoții. Preoții după noua rânduială sunt preoții dragostei și ai păcii. Frumoasă e în multe de ei fețe, Căci fără ea de-a nu e nicio frumusețe. Isus e lumina, eternă mareată, în el e de plină iubire și viață. Isus e lumina, eternă mareată, în el e de plină. Iubire și viață. Versetul 5. Și Pavel a zis: N-am știut fraților că este marele preot, căci este scris: Pe mai marele norodului tău să nu-l grești de rău. Un creștin adevărat nu trebuie să vorbească de rău pe nimeni, cu atât mai mult pe mai marii norodului. Sunt însă două feluri de a privi și a înțelege lucrurile. 1. De sus în jos, adică de la Dumnezeu spre oameni, de la orânduirile Lui spre orânduirile făcute de oameni, și 2. De jos în sus, adică de la oameni spre Dumnezeu, de la orânduirile lor spre orânduirile Lui. Ca să ajungem la adevăratul adevăr, trebuie să privim de la Dumnezeu și orânduirile Lui spre noi, oamenii, cu orânduirile noastre. Citind versetul acesta și privindul de jos în sus, înțelegem că Pavel n-a spus adevărul cu privire la întrebarea, Îți bați joc de marele preot al lui Dumnezeu prin faptul că a zis, n-am știut fraților că este marele preot. Omenește, el știa că este marele preot al iudeilor, este, însă nu știa, pentru că Dumnezeu privește la realități, nu la forme goale. El nu spune evlavie la forma de evlavie, el nu numește neprihănire, fățărnicia. Marele preot pus de Dumnezeu trebuia să fie milos, răbdător și drept cu orice om să nu o sândească pe nimeni înainte de a fi judecat după dreptate și milă. Ori acest om care a poruncit să lovească pe Pavel înainte de a fi judecat nu era cu adevărat mare preot, ci purta numai haina marelui preot. Când Domnul va spune în ziua judecății celor care se laudă că au prorocit, au scos draci și au făcut multe minuni în numele lui că nu i-a cunoscut, Oare ca Dumnezeu nu-i știa el bine cine sunt? Ba da, el îi știa bine cine sunt și ce fapte au săvârșit, dar nu i-a cunoscut ca făcând parte din sine, din trupul său. În afară ei făceau lucruri mari, dar înăuntru nu erau născuți din nou. Da, Dumnezeu se uită la ceea ce suntem noi înăuntru și așa ne numește și ne judecă. Iar noi, dacă suntem copiii lui, trebuie să fim ca el. Așa era Marele Pavel, Omul noului legământ, el privia realitățile lăuntrice și așa vorbea. Unii comentatori ai cărții Faptele Apostolilor, vorbind despre locul acesta, au presupus câteva motive pentru fraza: N-am știut fraților că este Marele Preot. Unu, că Anania, fiind nou în slujbă, Pavel nu l-a cunoscut prin vedere. 2. Că această întrunire a soborului nu era oficială, ci o adunare organizată în grabă de capitanul templului și că Marele Preot ar fi venit în sobor în haine civile. Deci Pavel nu știa care dintre preoții prezenți era Marele Preot. 3. Că Pavel fiind suferind de ochi, n-a văzut limpede pe cel care a dat porunca să fie lovit peste gură și de aceea a spus aceste cuvinte. 4. Că Pavel a fost aici ironic toate presupunerile de mai sus nu pot fi luate ca fiind adevărul. Să rămânem însă la înțelesul duhovnicesc privind lucrurile de sus în jos și nu vom greși într-un nimic. Versetul 6. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor. Fraților, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina nădejdii în învierea morților sunt date în judecată. Ca să nu ne încurcăm în presupuneri și în gânduri nepotrivite cu privire la persoana și chemarea Marelui Apostol al lui Hristos, Pavel, ci să fim învăluiți de lumina dumnezeiască, să privim lucrurile ca și la versetul dinainte, de sus în jos, de la Dumnezeu spre noi, oamenii. Pavel era sincer în ceea ce a spus și n-a profitat de o situație ca să provoace neînțelegere în acea adunare și în felul acesta să scape. Dacă el a strigat, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, această vorbă era perfect adevărată. Cuvântul fariseu în înseamnă separat de lume, sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu. Pavel era un fariseu făcut de Dumnezeu, nu de oameni, așa după cum era iudeu. Iudeu nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Deci nu era nicio contrazicere în vorba și trăirea Marelui Apostol al lui Hristos. Adevărații sfinți, despărțiți de lume, adică farisei făcuți de Dumnezeu, au în ei nădejde vie a învierii morților și oricine are această nădejde se sfințește și mai mult de lumea care are un mers în mai rău. Cu privire la cele două partide care alcătuiau Sinedriul, fariseii și saducheii, Apostolul Pavel nu avea nicio legătură. Amândouă partidele erau rătăcite, nu aveau nimic cu Dumnezeu și nici Dumnezeu cu ele, Rătăcirea e felurită, dar adevărul e unul singur. Rătăcirea fariseilor ținea mai mult de simțire, pe când a saducheilor ținea mai mult de minte. Cei din erau aspri, înguști și încrezuți, cei din urmă erau îngăduitori, plini de îndoiel și de necredință. Vom fi păziți de amândouă rătăcirile, dacă vom atârna, ca și Apostolul Pavel, numai de Domnul și Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 23, de la versetul 1 la versetul 6. Pavel s-a uitat țintă la sobor și a zis Fraților, eu am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l lovească peste gură. Atunci Pavel i-a zis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 Fraților, eu sunt fariseu, fiul de fariseu, din pricina nadejdii în învierea morților, sunt dat în judecată. Pre slava Domnului, cântăm cântarea Frumoasă e lumina! Frumoasă e lumina! În sfânta iarătoare, ea poartă-mi sine viața, de har și sărbătoare. Isus e lumina, eternă marea, În el e de plină, iubire și viață. Isus e lumina, Eternă măreață, În el e de plina Iubire și viață. Frumoasă e lumina De adevăr și pace, Sub rază e iubirea Divinul rot și-l coace.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 Frumoasă e lumina în multe de ei frețe. Căci fără ea de a nu-i nicio frumusețe. Isus e lumina eternă, măriață, în el e de iubire și viață. Isus e lumina eternă Maria în el e de plină iubire și viață.